Більше року тримають у психіатричному відділенні в бутирках. Примусово годують. Він вкотре вже оголосив голодовку. Суху. «Ось зараз спробую передати». Вона відкрила сумку, в якій лежали пакунки з продуктами. «Так він же ж голодує!» – здивувався Шульга. «А це в них такий психологічний трюк. Викладуть усе перед голодуючим зеком» аби спокусився і припинив голодовку. А я це роблю задля того, аби знав, у нас все гаразд, можна не турбуватися. Мене з дітьми не вислали, як втовкмачують йому слідчі, і ми його не зреклися. Ну, він побачить фаршировану рибу фіш і зрозуміє, що тільки його рідна теща могла таке вимудрувати. Вони випили ще покелишку, Заїли черствими тістечками. «А що в тебе, Гулівере?» – запитала Емма. Таким тоном ніби більше її нічого не непокоїло. «Та мені навіть незручно», – сказав Шульга. «До того ж, ви тепер відірвані?» «Це я відірвана?» – вона навіть гмикнула. «Жартуєш, Гулівере?» Я не можу бути відірваною від розвідки, яку сама створювала. Якщо ми успішно працювали в Гестапо і ОУН, при Шведському і Британському дворі і в ЦРУ, чому ж, по-твоєму, не можемо працювати в господарстві Залізного Шурика? Ну, в КДБ, до твого відома, всі жінки – мої учениці. Я знаю про кожний крок цього комсомольця на пенсії. От відвідую сьогодні Павла Анатолійовича, хоч, напевне, знову не дадуть побачення, і займуся твоїми справами. Розповідай, Гулівере, що в тебе трапилось?» І він, як хлопчисько, слухняно виклав усі свої підозри і побоювання. «Цього не може бути!» – бурхливо запротестувала Емма. «Зовсім нелогічно, з огляду на те, що ти зробив потім задумливо сказала. А втім, при теперішньому дилетанському керівництві нашими спецслужбами годі чекати якоїсь логіки. Хіба Павлові віддячилися за те, що він зробив у Львові? Давай зробимо так. Я в короткий термін про все дізнаюсь і відверто тобі скажу. Вона трохи подумала і запитала. «А скажи, де тепер Зоя?» «Яка Зоя?» – не зрозумів Шульга. «Як яка? Жінка, через яку ти так потерпав. Вона ж, здається, була твоєю оперативною дружиною?» «Значить, не хизувалася. Корпоративна солідарність радянських розвідників діє». Емма цілковито володіє інформацією. У Шульгі було двоїсте ставлення до євреїв-розвідників. З одного боку, він був у захваті від їх здібностей, а з іншого – дратували, що їх так багато було і в НКВС, і в Гру. І Блюмкін, і Задов, і Урицький, і Ягода, і Орлов, і Кремер – а знаменита подруга Емми Марія Фортус. Чим це можна було пояснити? Природною гнучкістю цієї нації, схильністю до авантюризму, жадібністю до грошей, підступністю, чи силою інтелекту, артистичністю, здатністю на жартовність. Але, скажімо, агентам українських націоналістів теж не бракує жартовності. Взяти б хоча б Фрекен, Фрекен Фрекен, а Зоряна Зоя, його оперативна дружина. І раптом, як блискавка, така проста думка: Фрекін активізувалася десь на Заході. Про це дізналася наша резидентура в Німеччині. Це підтвердила й Каганова. Під час наступної зустрічі, ну, певна річ, в іншому місці, в буфеті Казанського вокзалу, де було ще брудніше, а Гумін стояв як у лазні.